Habari za magazeti Habari za magazeti Afrika mashariki Habari za magazeti ni kipindi cha radio sanganiro Kinachukuletea dondo za habari zinazo andi na magazeti Na mpenu sisa katika kipindi dondo magazeti ni kinachukuletea tarifa mbali mbali. Zinazo andi na magazeti kutoka jumwe ya Afrika mashariki hapa studio kuna mimi la Mwade New Wave Z kwa usiliki ya nuwa. Omeri mwaja kwa mwaja nchini Burundi. Nchini Burundi la na gazeti la mtandaoni Netopress ambalo naandika kuzu Jean-Paul Ndaishimie mwenye umre wa miaka 22 kutoka kwenye kijiji Bukinga katika tarafa ya gitara mkamu wa karusi amehukumiwa kifungo cha miaka tano jela na faini ya 500,000 pesa za Burundi ni kwa kukutwa na watoto wanne wenye umri uliokuwa kati ya miaka 12 na 14 ambao alikuwa a, kitaka kuavusha mpaka kwenda Tanzania kwa shilingi 155 kila mmoja alikiri kosa mbele ya mahaka kuu ya Rutana Siku ya Alhamis kijana huyo pia atalazimika kulipa kiasi cha faranga za Burundi Tulichotaji hapo juu yani laki 500 pesa za Burundi kama fidia kwa familia za watoto hao linabainisha Netopress Naam tukisalia nchini Burundi gazeti la Iwa Chu limeandika kuwa bidhaza kilimo mkoa ni Chibitoke hazina soko la mauzo katika vijiji vinavyopakana na Rwanda Pengi tarafa za rugombo, mugina na mabai kuna maramiko kila mahali. Uzalishaji wa kilimo unaojumuisha maembe, machungwa na mananasi haujapata soko kwa karibu mwaka mmoja kufuatia hatua iliyochukuliwa na mamlaka ya Burundi kufunga mpaka mipaka yote ya ardhi na jirani yao kutoka kaskazini kulingana na vyanzo kadhaa sehemu ya uzalishaji wa kilimo ikiwa inauzwa wa in Rwanda matunda magumu ku hifadhi yanaoza papo hapo soko landani halina uwezo wa kutonza uzalishaji wote hata wanaofanya uchukuzi wanaramika kwa sasa wakulima usika, na wafanyabiashara wanaomba mamlaka husika kufanya mazumzo na mamlaka ya Rwanda ili kufungua tena mipaka Oomeha Na, nakufusha mpaka moja kwa moja ni kupeleke Kampala Ambako Janet awaonya wamiliki wa shule binafsi didi ya wajiri wa walimu wa serikali Waziri wa elimu na michezo B. Janet Kataha M7 Amewataka wamiliki wa shule za kibinafsi kote nchini Uganda kuacha kwa jiri walimu wa serikali akisisitiza athari zake katika ubora wa elimu Hakizungumza katika Mdahalo na shule za kibinafsi katika chuo cha Green Hill huko kibuli. Kampala, mnamo disemba tatu, BIM7 alibainisha kuwa walimu walioajiriwa na serikali mara nyingi hushindwa kufanya vyema wanapochukua kazi za muda katika shule za kibinafsi. Hiyo ndio sababu. Na mtikustaria nchini Uganda, gazeti la Nile Post ilimesima kuwa upinzani nchini humo Unakabiliwa na sura ya mskussuko huku mifarakano ya ndani kizoofisha juhodi za kuwasilisha changamoto ya pamoja kwa utawala wa miongo kadhaa wa Rais Museveni tangu uchaguzi mkuu wa mwaka 16, wakati jukwala umoja wa kitaifa NUP kwa Ufupi lipoibuka kuwa mpinzani mkuu migwanyiko ndani ya chama hicho na sura pana ya upinzani imezili kudhihirika. Chama cha Forum for Democratic Change FDC kwa Ufupi ambacho kilishika nafasi ya tatu katika uchaguzi waumbi na moja pia kimekabiliana na mizozo ya ndani wanachama watifu kwa mlengo wa Kattunga wanahamia kuunda chama Kiya cha kisiasa ambacho ni Peoples Front for Freedom PF PFF wachambuzi wa maswala ya kisiasa wanaunya kwamba migawanyiko huu unanufaisha chama cha Museveni cha National Resistance Movement NLM kwa ufupi kuruhusu chama tawala kuji imarish na maonyo ya mafuriko kama maelfu bila nishati baada ya strom tara wanaume wawili walifariki dunia wakati miti ilipoangukia magari yao katika matukio tofauti wakati wa wadhuruba mwishoni mwajuma ambayo ilisababisha sababisha kukatika kwa umeme na usumbufu mkubwa wa usafiri. Waendeshaji treni wameonya kwamba usumbufu umewekwa kuendelea kwenye mtandao wa reli. Kote Uingereza na Wales, maonyo hamsini ya mafuriko yanasalia kutumika kwa sababu ya mvua kubwa ya hivi majuzi kutokana na dhoruba Ingawa hali ya hewa, jumatatu hii, inatarajua kuwa kavu zaidi. Hii ni habari ambayo tumeipata uh, kwenye gazeti la The Star la Kenya. Namu, aliyekuwa naibu raisi wa Kenya, aligathi gashagua, jumapiri alishambulia, vikali utawala wa Rais uri ya muruto, hakiutajia kama osu kauli na maoni pinzani la angazia gazeti la taifa leo kwa mara ya kwanza tangu nafasi yake ilipokabidhiwa rasmi profesa Kithure Kindiki bwana Kashagwa ya vikali bosi wake wa zamani kwa kutumia vitisho katika jaribio lake la kuonyamazisha viongozi wenye kauli tofauti na wakosoaji wa utawala wake bwana Gashagwa alimtaka rais Ruto kukoma kushambulia wakosoaji wa utawala wake badala ya kufauru kunyamazisha bunge na idara ya mahakama Bwana Gashagwa pia aliwataka viongozi wa kuu serrikalini na wanasiasa wa ndani wa Raisi Ruto kukoma kushambulia kanisa alisema viongozi wa makanisa haugetda kusaorolote wanaposema kuwa uchumi wa nchi haujaimarika na bima mpya ya Afya na mpango wa ujenzi wa nyumba za halama na kuu imesheheni dosari nyingi zaidi. Chiza ki demokrasia hizo. Na mnisa dakika ishuna tatu kwa studio za Radio Isanganiro ni sawa sawa na mida hiyo katika kona uliko huko huko na kutusikiliza. Hii ni Radio Isanganiro inasikika kutoka mjenibu jumbura kipindi hewani ni Donro Magazetini kama unajosikia sauti zinazokujia ni pamoja na Heyangu Omer Ndrayo ninashirikiana studio n na Romardin Uwivut. Romardin kupeleke Kigali. Ninayotazungumzie kongamano kati ya serikali wawekezaji na wakuzaji miradi pamoja na vigogo wa biashara. Eh wakati wa kongamano hilo e, walishiriki katika majadiliano aruba na moja ya baraza la mawaziri huso mikataba 37 ya uwekezaji na miradi tofauti kutoka kwa usafiri nishati kilimo biashara viwanda madini dawa usawa binafsi utalii miundombinu mm, ya mi, ya migini, usimamizi wa maji pamoja na maji na usafi wa mazingira Akinuami Adesina, Raisi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika na Mwenyekiti wa AI, wa AIF alisema kiwango cha ugumu wa miradi kiliongezeka katika suala la utayari wa mradi kwa kuzingatia zaidi miradi iliyo tayari kwa uwekezaji uboreshaji kutoka kwa matoleo ya awali ya kongamano hilo washiriki waliongezeka kwa 60% kutoka mwaka uliopita wakitoka nchi 83 duniani kote. Naam nikipeleka katika pembe ya Afrika ambapo kulingana na la Somali Guardian, serikali ya Somalia siku ya Jumapili iliishutumu Ethiopia kwa kuingiza silaha nchini humo kwa mara nne mwaka huu ikidai zaidi kuhusika kwa afi katika kusaidia maafisa wa kanda chini ya vibali vya mahakamana zinakofuatiria kikamilifu katika juhudi za kuyumisha taifa hilo naibo waziri wa habari wa Somalia aliwambia wandishi wa habari mjini Mogadishu kwa basiku ya Jumamosi hadi baba ilituma ndege ya mizigo iliyobeba silaha hadi kismayo ikifuatiwa na ndege nyingine iliyosafirisha maafisa eneo la Juballand akiwemo naibu wake wa zamani wa Rais kutoka Kismayo hadi Ethiopia Abrahimani Yusuf al-Adala aridai zaidi kwamba Ethiopia imesajiri wanmgambo kutoka eneo la Hilan na inawafunza ndani ya mipaka yake ili kuumlisha Somalia. Ethiopia bado haijatoa maoni yoyote au tamko lolote kuhusu madai dhidi yake. Kwa sasa Kivu Kaskazini, hali ya wasiwasi Jumatatu hii baada ya mapigano kati ya FARDC yani majeshi wa enchi hiyo na M23 kwa pande kadhaa hali bado ni ya wasiwasi uh, leo 9 desemba katika maeneo kadhaa katika eneo la Masisi Kivu Kaskazini baada ya mapigano makali kati ya wanajeshi wa DRC FARDC na waasi wa M23 karibu uh, na Sake uh, Jumapili desemba 8 kikundi cha Kamronza katika eneo la Masisi hofu inayoenea ilionekana miongoni mwa raia waliohusudia waliripoti kwamba milio ya silaha, ya silaha nzito nzito na nyepesi ilisikika kati ya saa 5 ya saa asubuhi na uh, ilikuwa saa asubuhi na saa asubuhi na saa asubuhi kwa saa kwa saa za huko na iliendelea mwendo wa saa saa 11 jioni Kwa saa za huko Jumapili hii, janzu vya ndani vinataja jaribio jingine la mashambulizi ya wakati mmoja ya waaswa M23 katika mji wa Sak kanda kutoka uh, kijiji cha Kiuli, e, Rutobogo na Vunano. Kwa mjibu wa janzu hivyo, jeshi la Kongo na washirika wake walijaribu na kuharibu mpango wa adui. Na munikiwa huko pembe ya Afrika Tangu kisa cha kwanza cha munipuko Wa Kipindupindu pindu Kinacho shukia kulipotiwa tale 5 novemba Idadi ya watu olewa imeongezeka Kwa kiasi kikubwa Huko sudani kusini Langazia la uh, gazeti la One Citizen Daily kufikia uh, disemba 3 Shikila mada wa daktali Wasio na mipaka MSF lisema jumara visa 1737 vya kipindu pindu Vili lipotiwa hivili la ongeza na natibu wagonjwa 646 zaidi ya 387 ya visa VT na kuweka mkazo mkubwa kwenye mipango midogo ya mhitukio wa, wa na shirika wa Asia mulipo kwa uhuru awali huko lenke jimbo la Upper Nile tarehe 28 Oktoba mwaka 2024 umenyea hadi Marakal Bentiu katika jimbo la United Away kaskazini mwa jimbo la Baal Er Hazal Na hata mji mkuu Juba MMSF illisema Lenk ni sehemu kuu ya kuingia kwa wakimbizi wanaolojije kutoka Sudani na hali duni ya maisha na usafiri imechangia kuenea kwa kipindu pidu Oea. Na msjui kama Tanzania una habari yote tuandalia Rot. Na Mlaisi wa Inchi hiyo Samia suru Hassan nimewataka wa Tanzania kutumia maadhimisho ya miaka na mitatu ya uhuru wa Tanzania bara kushukuru maendeleo ya Inchi la Angazia gazeti la Daily News Katika ujumbe alutuma kwenye akaunnti yake ya X La Samia aliwahimiza kujivunia uhuru na mafanikio yao alisisitiza zaidi umuhimu wa kudumisha tunu kuza taifa za amani umoja na mshikamano na kuzitaja kama uti wa mgonongo wa mafanikio ya nchi maadhimisho ya siku ya uhuru mwaka huu inafanyika katika ngazi ya mkoa badada ya kitaifa Lais Samia aliagiza fedha zotengwa kwa aj ya hafra hiyo ya kitaifa ya siepembeku kusaidia miladi ya maendeleo ya kijamii. Naam, katika michezo Yanga haina cha ziada. Kasoro kufumuliwa kwa mara nyingine mabao mawili bila na MC ya Algeria, Algeria ni kipigo cha cha pili baada ya awali kulazwa mbili bila didi uh, nyumbani uh, lakini rekodi yake inaelezeka ina kwamba katika ligi kuu ikicheza ugenini ukilinganisha na Simba na Vinara Azam hadi sasa kwamba Yanga ndio wanafanya vyema ugenini kuliko Chimu hizo nyingine, Billy. Na mkwea dondo hizo za michezo. Hatuna cha ziyade uskoso kunganas katika dondo nyingine. Za ha, hapo, kikesho panapo mayari. Ulekuwa na mimi lo mwari denyo. Omero ndoe. Tunatakia soote kila rahevi. Habari za magazeti. Habari za magazeti. Afrika mashariki. Habari za magazeti. Nikipindi cha radioe sanga niro. Kinacho kuletea dondo za habari. Zinazo na magazeti.